Мистецтво бути гадом залишалось об'єктом його досліджень і яків в у ньому успіху. На похоронах батька була присутня нерухома і мовчазна ящірка. але вигляду вона мала точно як молодий композитор.